Піду на ринок, бувай здоров, податок з нежунатих. З Богом, з Богом, тільки затям, замикаю із заходом сонця. Арсен вернувся назад до міста. У грудях було тоскно, терпко, сухо. Немовтією розмовою у кнофеля вицідив із себе душу. За латинською хвірткою зупинився Глянув на готичний шпиль катедри, вікна фасаду мінилися різнобарвними візерунками, голубі, зелені, кармінові. Барви оживляли понуру споруду, робили її легкою, урочистою. Кожен мазок, кожен камінь, капітель, карниз, руські згадалася Арсенові постійна фраза майстра Симеона Владики, колись гордого, тепер хилого і пониклого. Нею він щодня утішав себе, йдучи до катедри робити вітражі. Ні, не втішав. Визволявся з мурашника, шукаючи для своєї роботи, яку віддавав гнобителеві вищого сенсу. «Дури себе, майстре, дури!» Вітражі руські, костьол же польський, а Хойнацький шукає себе в мурашнику ще інакше. Поклявся, що не намалює портрета жодного пана, і щоб жити, фарбує у магістраті двері, покриває бронзові фігури, виготовляє різноколірні скельця для ліхтарів, яких ставлять навколо ратуші. І все одно служить панам. А чим я себе здурю? Донині було інакше, я ще заробляв по-скоморошому, не брав грошей у сильних світ усього. Що ж придумати русинському музикантові, який погодився грати польським панам? Еврика, ти ж чув привілеї? Ходитимуть долазні пани русинські, Своїм буду грати. Тьху. Невже один Яцько Русин вільний? Дряпнуло в грудях, скоробилась в Арсена совість. За цілий рік ні разу не провідав Яцька. Боявся. Боявся, що не витримає і візьмев Гаврила жебрацьку торбу. А таки не простягнув руки ні разу. Хоч недалеко було до цього. Слава Богу, допоміг Хойнацький. Тепер буде мати хліб. Панам гратиме. Всі панам грають. Усі. Такий світ. Хтось там бунтує. І що? Все одно потім упокориться. На ратушевій вежі вдарив годинник. Сполохані ворони злетіли зі шпиля і сіли на стовп що височив біля лобного місця. Ніби прокинувшись, глянула з великої ікони, оправленою у вежу годинника, пречиста діва, очі її зупинилися на двох фігурах, що обернені одна до одної спинами, стояли біля стовпа страти. Феміда із зав'язаними очима і кат з мечем. Оце символ усієї нашої правди і волі, тож мовчи і радуйся прожитим днем. Дякую Господу Богу кожного ранку за те, що бачиш іще землю, і небо, і людей, і цих хоробрих ворон, які єдині у місті, без страху перед карою зафайдують голови сліпій Феміді і жорстокому катові. Арсен пішов краєм ринкового квадрата, минув Патриціанську лазню на розі Шевської, згадав, що завтра прийде сюди, і життя його піде новим трибом. Звернув на різницьку з рядом ясних ще порожніх яток і вийшов на францисканську, в яку впирався тильним боком низький замок. Зупинився, ніби вперше побачив ці високі фортечні стіни і готичну вежу над ними і весь різноманітний ансамбль гостроверхих будівель. Арсен не раз поглядав резиденцію львівських правителів, але в цю мить усвідомив, що саме тут розміщаються покої короля, який часто приїжджає до Львова, кімнати старости і бурграфа, що саме тут вирішується доля тисяч людей і його доля теж. І як то так, думав він, що звичайнісінькі на вигляд люди якимось чудом проникають у цей замок і дістають тут необмежену владу. Їх слово і людниця ринок, відчиняються крамниці, броварні, ядки. Їх слово і галицьку браму біжать обороняти кравці і стельмахи, а башти над полтвою займають крамарі і пекарі. Їх слово, і на галерею ратуші виходить сурмач, оголошуючи суд. Їх слово, і міський кат, той, що в інші дні вивозить за місто сміття, з дохлих псів і котів, стає раптом паном людського життя. Їх слово, гремлять гармати. Все дане зверху і таке міцне, що людині годі з цим боротися, Людина таки справді мурашка, яка мусить виконувати відведену їй функцію, і крім неї вона нічого іншого не бачить і не знає. І коли та мурашка зупиниться або спіткнеться, або, не дай Боже, піде супроти, її усувають, викидають, відштовхують, убивають, щоб не заважала. Гей з дороги! Хтось крикнув позаду Арсена. Відскочив набік. Ось бачиш, зупинився і вже став комусь на заваді. А вчора, видно, стояв на належному, йому відведеному на той час місці. На нього не кричали, навпаки. Запримітили і переставили найбільш вдале місце. Усе тут виміряно, визначено сильними людьми, котрі бачать світ зверху, а тобі слід іти сумирно в потоці і дивитися перед собою на відстань свого власного кроку. Арсен відступився, пропускаючи повз себе чотирьох слух, що несли Палантин, а в ній Патриція. «Може, це староста?» Бурграф, писар, радник, лавник – а врешті, яке це має значення? Несуть слуги сильну людину, від якої цілком залежить і Арсен, і всі люди в цьому місті.